Також був дотепним чоловіком. Одного дня він обклеїв стовпи центрального Києва оголошеннями «Допоможу позбутися бородавок та волосся», вказавши внизу домашню адресу професора Кримського, що на вулиці Саксаганського. До квартири Кримського одразу потягнулися череди старих і юних вірменок, Азербайджанок, Касирійок, циганок, грузинок, осетинок і жінок інших східних і гірських національностей. Інша дотепна історія стосувалася Сергія Кримського та його приятеля Ігоря Бучка, спортивної підтягнутої статури молодого чоловіка. В розпал Брежнівських репресій проти інтелігенції. Біблійний єврей Кримський каже українцеві Бичку, давай я буду українським буржуазним націоналістом. Бичко розсміявся і відповів, давай, а я затятим сіоністом. Оскільки чутки поповзли одразу і потрапили в вуха сексотів, покарання молодих науковців не забарилося. Кримського звинуватили в українському націоналізмі, а бичка – в сіоніському ухилі. Не одне десятиліття і не на одній пиятиці старі приятелі з Реготом згадували цей цирк, який вони влаштували в тоталітарній системі. Інколи мені здається, що такі дурощі насправді і були їхньою скромною перемогою над тодішнім режимом. «Ви починаєте мене лякати? З'являєтеся як ангел смерті», – відповідаю на телефонний дзвінок Аніти. «Не перебільшуйте», – каже вона. «Ну, ким тепер ви мене засмутите?» «Охрімчук з Інституту філософії». Пауза. «Я знав його», – кажу я, мимоволі, кажу, навіть не знаючи для чого. Я чекаю ваш матеріал на середу, перебиває мене Аніта. Телефоную до знайомого, і він каже, що це трапилося ще дев'ять днів тому. Приходь, ми якраз сьогодні пом'янимо старенького. Під обід я під'їхав на Трьохсвятительську, де знаходиться інститут. Зі слів колег, Охрімчук цілу ніч бухав у своїй квартирі із невідомими міліціонерами. А на ранок його знайшли мертвим на підлозі серед недопалків, порожніх пляшок, консервних банок та іншого розгардіяшу. Один із почервонілих від спиртного присутніх, тримаючи пластиковий стаканчик із горілкою в руці, тремтливими губами, запинаючись, сказав, що це була така мила та тиха душа, яка ніколи й мухи не образила. Нам не вистачатиме його домашніх наливок, які Охрімчук робив і приносив на роботу. Інший після важкої мовчанки з хрипотою в голосі додав, що його вбили, і це очевидно, але його вдруге вбили, власні дружина й донька, які відмовилися від розслідування і чим швидше організували похорон. Можливо, було б краще написати гарну безмежну книгу, в якій твій образ змінився б на кожній сторінці, підкреслюючи твою неповторність і цінність. Але я не маю необхідних навиків і хисту, а ще впертого фанатичного бажання, з яким сідають за таку працю. Можливо, ти стала б моєю Лаурою чи Беатрічі, я б розродився не менш безсмертними творами, як Петрарка чи Данте. Можливо, моя любов до тебе від цього стала б ще сильнішою, адже була закарбованою у буквах і рядках книги. Можливо. Але книжки більше не мають значення, бо є лише скупими фрагментами великих і непізнаних переживань, до яких людина може тільки торкнутися в нетривкі періоди свого внутрішнього прозріння. Чому я не можу писати про тебе? Не знаю, як відповісти. Думати про тебе – це що залишатися з тобою, навіть тоді, коли обставини змушують зосереджуватися на іншому, приміром, на розмові з приятелем чи колегою по роботі. У такій ситуації, підсвідомо забуваючи про тебе, відбувається непомітна зрада моєю пам'яттю, твого прекрасного образу. Значить, це слабкість, що деколи підкорює мене.